Vi sen sökte en man efter 35-40-åldern med mörkt på och lång mörkt När det gäller utredningen var den till en början eh, undermodig. Spaningsledaren Hans Hormer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, Spår. högerextrema EAP, 33 och kostascherörelse, sja -E. jajal, italienska P2-loger, finska -E. kroppsbyggare och en och annan ensam god.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 En podcast om palmemordet och ibland lite annat. Idag sitter jag i Stockholm som jag har gjort i några avsnitt nu. I Fritte Fritssons lägenhet som jag också suttit i några avsnitt tidigare. Men idag sitter jag med en ny person som inte varit med här innan. Eftersom vi alltid jobbar så i den här podden. Nisse Hallberg, tjena. Hej. Hur är läget? Det är bra, Det är bra. Du känns, jag kanske har fel för mig och vi kommer in på detta i frågor Men du känns väldigt stockholmsk. Jag är i Stockholm. <skratt> Nej, vadå? Eh, hur, vad då. vad menar du med det? Att jag är bara en skön katt? Du är en skön katt, Du är liksom, eh, men du är du är ur Stockholm eller? Ja, jag är här ja. bortifrån ifrån i Okej, på så. Ja, alltså när, innan ni kom, mm. <skratt> innan skåningen kom. <skratt> så ja, då var det en hårdare, hårdare taget sådär. Mm. Eh, Men eh. och du är nyförtad. Igår, av bingo-rimer. Ja. Spännande. Ja. I vilket sammanhang? Eh, Fick du 1000 spänn, eller 1999 spänn så du inte behövde skatta för det? Ja, exakt. och eh, topless och omslag på more. Ja, som jag sa innan, jag känner mig lite som Christer Pettersson på Björnfällen. <laughs> I svenska hustler. Ja. <laughs> Klassiskt. Det var ju någon sån där bara... Profilbild till, till jobbet. Och jobbet är då som komiker på RAW. Exakt. RAW anlitar Bingo Rimer. ja yep. För att han är den rawaste fotografen som finns. Ja, det är lite RAW anlitar Bingo Rimer och Big Ben anlitar Niklas rai -Falk. Han är en spännande fotograf. Han är en väldigt spännande fotograf. Jag körde på Big Ben någon gång och sen kom jag upp där kanske ett halvår senare. Och skulle köra igen. Och då gav han mig en CD-ROM. Där det stod Johannes Malmö. Med han hade tagit av för ett halvår sedan. Och han, alltså, är väldigt för snäll. För de som inte vet det här är en man som. Eh, är snabbast i världen på att ta bilder. Mm. Alltså man kan ha kört i åtta minuter. så Jag har fått en buppa på 120-130 mm. bilder. Med det här fingret. Nu går det ett. Och så ser han ut som Super Ja. Det, var mm. ju så, eh, det, här, det är en man som är väldigt speciell. för att han, Jag fick berättat att han är gammal pilot. För... Mm. British Airways. Mm -hmm. Och jag har varit hemma hos honom och sett honom i så bilder. Han ser ut som bor typ mm -hmm. bilder i pilot. Och jag har typ bara, Fan, han har ju varit pilot på riktigt. <laughs> Aron Flam, kom, tycker inte liksom, att det här det håller. Han är med att jag säger att det är en tjeckisk man pilot som har fått två strok. Aron Flam säger att han är helt enkelt bara en iransk bög <laughs> och så, så, som gillar att läsa uniform och ta bilder på. Det. Exakt. För att nu är bevisningen ganska stark för mm. det. För att det är inte bara pilot. Uniformer. Det finns bilder då han har kapten-uniformer. Mm. Bilden efter. Samba-klänning. Okej. Det, <laughs> okay. det, det pekar runt att han är homosexuell från Tjeckien. Eller från Iran. <laughs> inte en tjeckisk förlåt. Okej. Okay. Och att han då, även finns bilder när han är alla i Village People. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är lite så det är. Att ja. han, han har byttat av det Spännande karaktär. Jag har inte sett han sista gången jag har varit på Big Ben. Även om han. Uh... Jag tror att de bröt. Okej. Ja, visst. Han var ett underhållande inslag. Vi ska lära känna dig lite bättre innan vi går in på den här poddens huvudtema. Mm -hmm. Och det gör vi genom våra formala frågor. Okej. Okay. Och det är första formalia frågan, eh, helt enkelt namn. Mitt namn. Ditt namn. Nils Henrik Louis Halberg. Louis. Ah, oui. Fint ska vara. Ja, vi. det det var? Är det att dina föräldrar är frankofiler eller eh, gillar de här Herejs? <laughs> alltså det skulle nog med utåt Herejs. <laughs> Men, du äh, vet att, äh, per, äh, det var roligt om man hade alla, alla herrejbrödernas namn. Att man att, hette Per-Rickard Louis Hallberg. Men, men Lou, alltså var det, var det, Louis var den tredje. tredje han är Louis. liksom den tredje tonåren som ingen riktigt... Precis, ja. precis. Och han är, om jag skulle pitcha in en svensk äh, Louis, som med Louis case Så det hade varit med Louis Herrej. <laughs> Det var lite samma svung, ja. Han kommer Hurey. upp tunnelbanan med, med gyllene skor. <laughs> ja. ja, hur jag följer mig på Twitter, det är typ det fetaste jag okay. vet. Ingen vet varför han gör det. <laughs> Men han har ju sprungit på på Norra Bryn, så han är väl lite komikafän ibland. Tror jag ja, det kanske han är. Så. Men han, han känns så jävla kristen. Han är en du ser. Ja, ja du ser. Eh, och jag förstår inte riktigt varför han skulle vilja fälla någonting som okristet som Nils Henrik Louis Halberg. Han kan planera att eh, omvända dig ja. i tillfället. Lära dig den mormonska tron. Eh, har några kända alias? Men, har några kända alias? Nej. Nisse i alla fall. Ja, det är väl... Det. Det är, nej, men så är det inte Du har aldrig kallats något i skolan Eller? Jo, Lennart Fågel var ett alter ego jag hade Och Hans Pedrak v Var kommer de här ifrån? Det, jag har fått de namnen som Fan, du sätter att heta Hans Pedrak alltså. <laughs> Med Hans <C> Pedrak <laughs> Det är ett tungt namn <laughs> ja. det, det Och vad är... var det första? Fågel Lennart Fågel, Lennart Fågel. Bästa vän Lars Pil. Det var Lars Pil som gav mig Lennart Fågel Lennart Fågel, det låter ju... Väldigt så här söder. Att få lite galna. Men jag står. Luke Juk... Mejsel. Här är <går> <exakt. Harry> <hör> <hör> Och sen mitt indiannamn, den eviga röken. Som mm -hmm. jag också har fått av Lars Pilo. Som går med namnet i tecknen han Var det när ni lekt i Nej, han hade en. Han, han gav folk indiannamn för åh oh, Varför? Jag har ett indian Så jag är det? Nej, men det kommer ta några veckor att komma på dig. Men jag känner att jag har det. Och så kunde jag gå tre, fyra veckor. Sen var det... Ja, jag vill göra det här. Okej. Okay. Men det var bara han som kallade dig det? Ja, jag, nu har jag ju packat det på armen. Så att... Ja, du har det där. Det är bevis. Jag har till och med snack... Jag sitter och pratar med polisen. Och liksom deras ögonkontakt bara släpper. Och de börjar titta så bara, Vad betyder det där då? Och så, och så ett brännmärke bakom. Så att de... Tar... Intravenöst. Men det var inte det du syftade på? Nej, det är, inte det är att jag pratar mycket och är glad tror jag. Men i mm -hmm. arbetsintervjuer så har jag ju långa armat. Och <laughs> men eh, när Bingo är med och fotar dig så är det lite mer att visa upp... Jag, jag att trodde att han skulle gilla det. Va? Men ska vi inte, eftersom jag, jag har ett mycket tatuering, ska vi inte... Ja, vi, testa ta över det där <laughs> Han sa att alla andra han fotade var så här. Ja, ah, men fan, eh, de här skulle man ligga med, eller hur? Var, Kolla, <laughs> när han visar upp mig var det så här. Det här blir okej. Okay. Är det <laughs> så? Eller då, han pratar i de där tärningarna. med. Ja, ligga med och trycker upp pattarna ut med öven. Mycket sånt. Han är som man förväntar sig. Ja, men, men när man tittar nära Han, han har väldigt stramt ansiktet. Mm. Jag tror att han lyfter sig. Det var som att man satte lite nutter i, i, i ryggslutet och drar åt sig. Han är inte den sista jag skulle gissa lyfte sig. Nej. Han känns man. är... Jag vet inte hur gammal han börjar bli. Nu, men... Jag kollade upp det. Han är 39 år. Så han är lite lika är... gammal som Martin Andersson. Oh. Men ser lite mer ut som en tant. <laughs> ja. En tops. Så han ut. <laughs> <clears throat> Nästa formella fråga. Född var och när? Södra. Alltså BB här på Säder sjukhuset. 1984. Mm. Mm. Är du bort i Stockholm eller livet? Ja, förutom att jag har varit en säng i Bollnäs och i Svalöv. Jag bodde i Svalöv två år. Och pluggade något? Nej, utöver det och skär nazism. <laughs> det är de två ja. jag vi Jag pluggade musik i Svalöv. Jaha. Vad, vad höll du på med för musik? Uh, jazz. Jag var ju fortfarande? Nej, det fanns... Jag är ganska glad för man tänker så, här, fan man kanske hade kunnat bli ut, Men man kan ju inte säga en enda jazzmusiker. Nej, det är inga framtidsbransch. Nej. Uh, jag, jag såg en kille jag med, han spelade barpiano på det här blå tåget som går mellan Stockholm och Göteborg. Mm -hmm. De har eh, eh, pianobar. Där satt han och fick hamra eh, typ till havs i, i fyra timmar. Det är nog det hetaste jazzjobbet <laughs> jag har i Sverige. <laughs> och en sån jazzstänga till havs <laughs> <laughs> Men vad gjorde du i bollnästen? Ja, det var också musik. Okay. Det var när man inte kom in på de andra skulderna fick man åka dit. Man mm. ville gå på Fridhem då i svaren, eller Skurup i Skurup. Mm. Ja. Och så fick man ta ett mellanår I bonden så Hemskt, det fanns en musiklinje Någon radiolinje Och en stroke linje. Här, folk som haft stroke Som skulle återhämta sig det var Hade hemmen. ni då också små konserter så här, För de andra Så ni det en massa strokepatienter i publiken Som bara satt och med en halv på året <hör> Nej Det är strokelinjen Nej, men då är du alltså en jazzmusiker. Men vi går över till nästa fråga. Vad är din sysselsättning? Ja, det är väl stå upp. Och så jobbar jag ju som kock. Ja. Och det finns inte så mycket tid för annat. Nej, det är det. Ja, typ. Det går ju hand i hand med <laughs> båda dem. Ja, precis. Det yrken. känns som att du har valt rätt yrken för att bli alkoholist. Ja, för fan. Jag har börjat tänka så här. Nu... Man måste börja bromsa det här godståget av sprit och ånger ja. för att Innan man är högt. Alltså det är ju skitkul jag, är och gott. Mm. Men det är, man, man, man mår ju inte bra i <laughs> Men hur länge har du varit kock? Sen ja, i 13 år. Fort. Mm. Ja, men var det en plan B när musiken inte funkade? Uh, ja det... <coughs> jag kom in på musikhögskolan med det sämrar mig för att jag inte ville bo. Uh, och då blev det att jag började jobba heltid efter. Vad är det på för restauranger och krogar? Liksom? Vad lagar du? Är det finmat eller är det bruksmat? Eller vad man ska säga? Ja, det är väldigt mer finmat. Uh, nu jobbar jag på ett sätt som heter Ljunggren. Det är asiatiskt. Det är inte så jävla fancy. Det är ganska enkelt. Mm. Men nu ska jag börja jobba på mitt gamla jobb igen. Okay. Så det är lite mer... Alla har ju råd med Hela den här finkrosgrejen har ju försvunnit. Eller, ja, det är lite ja. att det är fin, fint laget mat till ja. med rimliga priser. Mm. Det är mer att du får in en, en morakniv i en planka. nu och mm. Vad fan, vad fräscht. <laughs> <laughs> så jag väntar bara på att planksteken ska göra revival på riktigt så att man slipper skämmas. Eller gå typ, till något ställe mm. längs Drottninggatan där det står indianer med skyltar på magen. <laughs> det är bara dom. Det är tabu och... ja. En eh, tidigare gäst i den här podden, Chris Jonsson, som är en, eh, väldigt malmitisk, om du är väl stockholmsk, mm. men han och hans tjej har startat upp en planksteksblogg där de recenserar plankstek och som jag har förstått det, så är betygsättningen från 3 till 5, för en planka kan inte vara under 3. <laughs> Så jag rekommenderar den bloggen till, jag har själv inte läst den för media, men den verkar underhållande. Gå in och läs, sök på Planksteak blogg. den borde vara bland de första träffarna. Det är bra, det kan nog inte finnas trea. Vilken <laughs> som konkurrerar om dem Det är ju briljant att ha från tre till fem. Ja. Det är, det är bara liksom jobbigt att behöva skriva alltså det är ett till fem och sen när allt det då blir det tre. Men Det är som de här italienska fotbollsbetygen. De är helt orimliga Att de, I teorin är den skala från 1 till 9 Men alla får mellan 5,5 och 8 Ja, det är aldrig någon som har fått en 9 Jag tror det är något sånt liksom ja, det är, Han fick en 8 <laughs> där... Han men gjorde här trick I, i, i EM-semifinalen Han får en 8 Han var lite osynlig där i vissa Så <laughs> vi liksom, han får antingen 8 Eller 2 Uh -huh. det, jag, alltid, jag läser väldigt mycket om, jag är ju som resten av svenska folket, älskar de lite för mycket mm. och funderar på att skaffa en Volvo. <laughs> Men det, det känns inte riktigt som att han kör Volvo ändå. Nej, det gör det verkligen inte. Men, Men det var fint efter den här reklamen kom då, hade varit ut någon dag, att det var någon artikel i någon av kvällstidningarna med så här en kille som... Han hade gått in till bilhallen och sagt Jag ska ha den som är i Zlatan-reklamen. Inget annat gäller. Och det konstiga är liksom inte att detta har hänt utan att de skrev en artikel om det. Så han måste ha gjort detta och sen ringt tidningen och berättat att det var så här det gick till. Och de bara, gött, vi har Zlatan i rubriken. Ja, det är helt det är faktiskt helt klart. Man kan inte sa det, Björsson, på någon liten där Håkan Lobe och <laughs> Det hade varit jätteroligt om de tog liksom någon motsatt, eller någon tog så här Andreas Ravelli. <laughs> de var så här, ja men gör någon sorts antigrej som... Det är ju alltid en bra idé som när och gör reklam för att de inte har något fullkorn. Ja, det är ju briljant. Saab, ni är... den här sunkiga imagen ni har. Ta in Andreas Ravelli. Ja, men, så det är Andreas Ravelli, jag tror att han har spelat Thomas Ravelli jättemång. <laughs> jag gick ju fram... Eh, alltså här, minnesbilden är lite oklar. Jag kan bara ha berättat att jag hade tänkt göra det för honom. Men jag jobbar på idrottsskalan för ett par år sedan. När Romine Talsson var programledare jag skrev lite skämt. Och så på efterfesten där så var, var ju Ravelli och lite sådana personer. Och så var min tanke då att gå fram till Ravelli och säga den är att träffa dig Andreas Ravelli. <laughs> Men jag jag tror kanske inte jag gjorde det. Eller så gjorde jag det när jag var full och han inte hörde. Eller något du var ingen långt Det var vi, ingen, vi vi lycka, för, vi... för dem och pekar och halsskrikade. <laughs> Ja, men det, det var och Vi det var, det var nog rätt Är det de efterfästena? Mm, och på Undici Ja, det var på Undici Ja, jag tror det, eller så var det på något annat Som var istället för Undici För att de just då, det var något sånt här. Men det var Borlin fixat liksom Fan, fixan. Ja, det var fett Men, eh, den andra sysselsättningen då, Som säger att uppkomiker, hur länge har du på med det? Eh, vad blir det? Tre och ett halvt år hur var börjar du? Big Ben. Ja, bara gick upp ingen kurser och sådär? så där komikaxel. Det var bara upp och lära sig att man måste ha punchlines. <laughs> var det trägt i början? Ja, det var bra. Det blev jag ganska bra i början men mitt andra gig drog, körde jag hade jag väl fyra minuter och körde sjutton. 17. Hade det är det... sånt som går på Big Ben för man inte helt ja, bra polisade det ingen... liksom. Nej, det är ingen som vågar dra av en heller. <hör> Nej. Jag har, eh, någon gång hamnat efter så här eh, Karl Axel. Eh, Björnberg. Eh, en väldigt, väldigt gammal eh, komiker. Han har väl taglinen världens äldsta pensionär. <laughs> <laughs> Tror jag. Eller möjligtvis världens roligaste pensionär, men jag, jag, jag väljer det förstnämnda. Men eh, så säger man direkt efter honom och vet att han har fått eh, sju minuter. Och så efter liksom, 12 minuter så börjar man bli lite irriterad. Och då var det att de testade någon grej med att så här. Eh, de skulle blinka med lampan så att när, när folk hade räddat över. Och de blinkar på oss som fan med den. Och han bara körde på. De börjar spela lite musik som, som, som är mellan komikerna. Han bara körde på. De bara hintade väldigt, väldigt tydligt men de sa aldrig till honom. Liksom. De är lite försiktiga de som har de klubbarna. Han har ju bytt material. Han fick ju han hade ett material, ett material för att han rappade. Mm, han har inte det längre. Nej för han... han... Oh, du du blandade ihop honom med Fritte Fritsen. <laughs> Jag just för fritt för det får han fångade av mig. Han fick en stroke på scen när han rappade. På riktigt ja. Oh, jävla. Så att han fick han fick han fick skrota det. Det, var, för, liksom, det, han Nej, det är för farligt Han släcker så till honom. Rappar inte längre. Nej det är jätte jätte jätte. Ett tips här kan man faktiskt gå in på Simon Järdenfors eh, arkivsamtal och lyssna på en intervju med Karl Axel. Han, har han varit med då? Jätteroligt, ja. Det är så jävla konstigt möte det låter, jag ska lyssna på avsnitt. avsnittet Det låter fantastiskt Nästa formalliga fråga, har du något kriminellt förflutet? Ja, Det har jag väl inte Det är poliser som misstänker din tatuering mest då. Ja, exakt, det väl lite Nej, jag har inget, jag är faktiskt ostraffad Så att mm. det var väl, Man snodde väl en massa saker gång, Utan att fast Vi snodde ölen som vi drack typ. Alltså på utestället. Nej, utan man gick in på ICA. Okay. Tre grabbar köpte en Sidor för 7,90 och fyllde tre ryggsäcken med folkbilar. Var det sån loop-troop-inspirerad? Att du hade så här. <laughs> valde kläder ute efter vad man kunde fylla dem med? Nej, utan snarare valde ryggsäck. <laughs> det här är en stor ryggsäck. Du får plats för mycket pils med. Var lugn inte bara fylla en ryggsäck. Att vi inte åkte till att vi inte åkte till mm. Har du aldrig åkt fast på något? Eller har de varit i klammeri med rättvisan på något vis? Nej, äh, klott det när jag var niten. Men det blev ingenting. Liksom. Och du graffade? Nej, utan jag ville väl kanske vara. Ja. Men jag, alltså, grejen, jag vill väl vara kriminell ibland. Mm. Men jag är för feg. Jag mm. skulle alltså, typ kunna stå utomövlig. Utemö mm. Baden, baden. <laughs> så säljer jag svart. Ja, du ska sälja om Det är inte bara för att du vill ha. Nej, exakt. <laughs> jag har ja, tillräckligt. Men det Nej. var den man gjorde i, när man var lite yngre. Och sådana här påfyllande grejer. Så var det ju bara så här: Oj, här står en stol, den konkar jag med. Ta med och en glasgobba och så ja. piss, pissar man i, i sista hålet på min och Sen går man hem. <laughs> Precis. <laughs> alltså, vårt mål här i kvarteren, det fanns en tidning som hette Semalmstidningen. Mm. Där hade de brottsplats söder mm. Och Vi vill bara vara med jag Vi har tänt <laughs> eld på berg. Vi har det liksom, kastar moln och så Vi fick aldrig komma med. Ja, det, och det var så här, en fiktion kom med. Liksom. Men liksom, vi höll på att tända eld jävla tantolunden. Inte en, en mening. Nu ser du bara lite pyroman i alla fall. Ja, eller vad med det? Ni tror att det var tjockbjörnen som var Han eldade allt. Tjockbjörnen? Ja. Han var väldigt stor när han var liten. Jag har med och tömde tre kubik små frigolitkulor över hela Sinkestams fotbollsplanen. Mm. Och så gick det upp för mig, för fan där här kommer ju fåglarna äta Det kommer ju inte fåglar <laughs> <laughs> Så det ska vi samla upp den. Så... Då borde ni hamnat i, i uh, Tidningen på så här ja, Stora fågel där på <laughs> 14, Södermalv 1400 blåmesar blå och skator <laughs> Magkram Ja det är väl mest Det är ganska harmlösa jag, har, jag har inte Inget våldspråk, jag har aldrig fått stryk heller mm. Saknar du det? Alltså jag på ett sätt för att då skulle jag veta att det inte gör så ont antagligen och mm. inte behöver vara så jävla rädd för att ta taxi hem och sedan att folk är kommunalt så att du gör av med alla pengar. Mm. Nästa jag fråga skulle du bedöma dig själv som mer av en ensam galning eller som en del av en konspiration? En ensam galning tror jag kanske. Mm. Hur yttrar det sig? Mm. Jag känner mig ibland som en sån här kattkvinna Fast utan katter. Utan katter och utan äggstock. Ja, exakt. Jag, när, man, jag kan, när man går runt hemma. Eller när man är hemma för länge. Själv. Och inte pratar med folk. Nej, men kanske typ lite med sig själv. För det konversationer. Nej, men... Men det är, framförallt om man tar en öl och kanske går in i en vägg eller någonting. Så här, vad gör du där? Vad har du på här? Och så kommer man på att man pratar med sig. Så blir det mer och mer ensam... Men det är den enda man gör gilla är sig själv. Man säga. Jag skulle nog inte... Det skulle inte vara skad, Det är inte skad från någon annan, min, mitt galenskap. Min galenskap, ja. Men då är inga så här konkreta som vissa komiker har. Liksom, diagnoser och tvångstankar och sådana OCD eller något sånt. Nej. Nej, inte som eh, Adil Fackis eh, eh, bostadskombination. Jag kan inte städa mitt hem. <laughs> <laughs> ja, men det är sånt... Eh, som tidigare bara var, eh, fiffan eh, den är även stäven inte. Men om man går till en psykolog eller psykiatriker så kan du nog få en diagnos där. Jo, oh, absolut, absolut. Det är om man tänker tillbaka på folk som för ens uppväxt. Hade de, bara, hade de varit unga idag så hade inte de stått med en kanylarm nu antagligen. Nej, de hade fått statliga amfetamin. Ja, exakt. Ja. <laughs> Smittrisken är mindre. Så att det HIV bara. ja. Men då går vi över till vad den här podden i huvudsak brukar handla om. Och det gör jag genom att ställa frågan Nisse Hallberg alias... Vad var det? Vissa armen. Den eviga röken. Den eviga röken. Var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Jag befann mig... Svedenborgsgatan. Svedenborgsgatan. Ja. Var ligger det för oss som inte är Stockholm? Vi i Stockholm? Vid södra stationen i Okej. Och då var det ditt barndomshem då? Ja, exakt. Det antar jag. Ja, du har inga konkreta minnen. Nej, jag inga, inga konkreta bevis heller. Jag inget. inget, inget alivis som kan styrka det riktigt. Men å andra sidan var jag väl ett och ett halvt. Så trots att jag är en kattkvinna utan katter. <laughs> så... Det ska mycket till. Ja, det ska mycket till för att jag skulle... Ja, om vittnena skulle så felbedömt mannens ålder. Ja exakt, men det alltså det som talar han var, mest det. han var mellan 30 och 40, plus minus 40. år. <laughs> det, det som talar mest mot det är trapporna. Ja, det är svårt för ja. eh, Så där, där sprack ju in <laughs> spaning. Ja fan. Men, detta är ju utslutningsmetoden vi kör här. Att till slut så kommer det bara vara mördaren kvar som inte har något bra liv. Men eh, minns du eh, i din barndom eller eh, när du började... Tänka på sånt, vad du hade för syn på Orf Palme Eller första gången du hörde talas om honom Eller något sånt där Första gången jag hörde tal alltså när man, när man minns det Är det att man tyckte synd om honom att, att han blev dödad <laughs> Det första minnet mm. så. Men sen har jag ju alltid Tyckt att det är så lustigt Hela med, med Pettersson mm. Att man ens Kan ha någon Som krise som misstänkt För jag, mm. det var något program med Peter. Det var väl ganska länge sedan, när de testade att springa flyktvägen samtidigt som de spelade in det och skulle mm. det på rätt tid. Och liksom var två minuter ifrån och han var ändå jävligt sportig. Mm. Och då så här: det här är bevisning nog. Så här, <laughs> det här kan inte Krilla ha gjort. Så jag vet inte i vilken form han var i... Man kanske Om man har rätt dos amfetamin i sig kanske kan vara lite pigg också. Men folk hade hört om han. <laughs> om han skulle tagit något med av svensk rekord. Då skulle det låta inte. Eller, ja, eller så var det fel tidsperspektiv. där Men han, han verkar ju inte varit i så god form under Nej. någon tid i sitt liv egentligen. Utan möjligtvis i unga år. Ja, då han... Han, han, han var ju han skådis. Mm. Han var, jag eh, tror inte man kan kalla honom skådis, men han eh, pluggade ungefär som att du inte är jazzmusiker. Ja. någonsin. <laughs> men att han, han pluggade på Kalle Flygas teaterhögskola i typ några månader innan han blev utsläpp. Okay. Han stal eh, grejer också. Stal var koppar. Han koppar, du tror det. <laughs> Lägg med Chris. det, Christer. Fan, det är den minst glamorösa brottsligheten <laughs> som finns att sno koppar. Det är Det är så där fett, om man åker så kan man säga, vad passerar det just nu? Man ser, såg <skratt> någon eldade där? Man har en kopparradar. Alltså <skratt> ja, det är helt, jag gillar det. Jag tror faktiskt att han var där förrän, jag har hört det. Han såg och eldade koppar i aulan på Kalle Flygare, steateringsskolan. Jaha. Ja. Det var det för sista gången. Det får det vara nog, och det, det ser nog mycket till för Bluetsläger från Theaterhögskolan. Alltså. De gillar ju de här Anfång Terribles. Ja, exakt. har kan sagt. Men vad fan, Fly, vilken är Kalle Kalleflyger alltså? Kalle Flyger är den som numera liksom mest är känd för så här att det den name-droppas vilka som gott det. Och det är så här: Björn Gustafsson, Christer Pettersson. Jag gör så den den äldre då. Nej, den yngre. Den yngre. Ja, vad fan är jag gått det? Men det är en sån, sån teaterutbildning som när du inte kommer in på på senskolan så kan du gå på Kalle Flygare för där är det lite lättare att bli antagen Det är liksom Bollnäs då? Ja, ja, precis. Skulle jag tro. Christer Pettersson och Björn Gustafsson. Det är en av två tungarna. <hör> det är det. Och sen finns det säkert någon med men det minns inte exakt nu. Jo, han gick, Christer var ju klasskompis med Ulf Brunberg. Okej. Okay. Så han har gått Och jag kan tänka på att pappan som spelade Matt, han som spelade Matti i skilda världar. <laughs> han, kan, han gick på, det lyckte som sen han, men jag tror att det var kallt en frihetskola också faktiskt. Mycket möjligt ja. Ja. Eh, Men eh, Har din syn på Olof Palme förändrats genom åren? Nej alltså jag är inte direkt jag, jag har alltid tyckt att han är Jag gillar att kolla på Olof Palme -tal, mm. Jag får jävla feeling av det Men det är så svårt Jag är ju så jävla dåligt insatt politiskt överhuvudtaget Och då är det så svårt för mig att Orka gräva i någon som var verksam innan jag inte brydde mig Och kolla om han verkligen, om någon fina ord i talen verkligen levdes upp till eller? Ja lite så, ja. men det finns ju som sagt Jag, jag gillar... tror inte folk om, om 20-30 år kommer lyssna på gamla Fredrik Reinfeldt-tal och får rysning Nej, men däremot tal. <laughs> det får man ju fan Ja, då. Ja, hans avgångstal. Åh, ja, jättefin. <laughs> Underhållande. Det är som SVT inte likades direkt sända. De, så? Ja. De hade, hade extra insatt här, ner, förlängt här, eh, Gommans Sverige. För att djurhåll skulle hålla det här talet. Så att de skulle höra över dit. Så funkar tekniken. Inte en steg fick han höra rätt. Så att de, <laughs> de sände det här en kvart senare. Eller sånt där. Allt hade gått in på kameran, men det gick inte direkt sen. Proffsigt. Eh, du, du har väl, kan jag att att de flesta eh, liksom, palmetalen och så här ja. kända. Det är inget he, -he eller hepp-hepp. Nej, det är väl... Det, jag, jag ska inte säga att jag är så bra koll på hans gamla tal. Liksom, mer än, jag har sett de här palmedokumentären och där är du mm. med en del. Annars är det mest... Palmmmordet, som är det jag YouTuber mer än Palmetal. Jag hade faktiskt i min uppväxt en eh, koppling. Min morsas polare var huvudutredare. Ja. Eh, under. Eller han var polischef. Hasse. Hans Holmer. Nej, men det, Hans Ölvebro fanns ju också. Ja alltså jag, jag kommer bara ihåg, alltså. Det finns, det, det är tre olika han som har lett den där ja, Jag visste inte vad den det, tredje det finns, Jag tror att det kanske var en 3 tredje <laughs> Det är som en tredje tenoren <laughs> Ja eller heréan <är> <laughs> <laughs> uh, Nej så att det, det kommer jag ihåg Att han hade det jävligt hett om öronen För att det gick ju inte så himla bra <laughs> <laughs> Det gjorde det verkligen inte <clears throat> Det, det är spår jag hade tänkt att vi skulle prata om Eller ja. inte spår men den person I uh, palmutredningen vi skulle prata om och lite baserat på min känsla av det som typiskt här söder Stockholm och sådär. Mm. Eh, och det är Sigge sedergren Fantastiskt bra namn. Jag att vara misstänkt. Ja, Sigge sedergren då, Sigvard. Men det känns som många kriminella. På den tiden hette Sigge, att det var typiskt här eh, kriminala namn. Eller eh, förövarnamn. Förövarnamn, rättare sagt det. Medan nu är det så här eh, podcaster. Ja, CD, exakt. Och barn till hipsters Ja, podcaster som har Nu ska vi inte nämna den här namn <laughs> Men som kanske har fått lite väl Jävla mycket cred Ja, som kanske kallas geni för lättvindigt Ja, av sig själv <laughs> <laughs> Och vänner Men äh, Sigge Sedegården äh, Sigvard äh, Var ju tydligen en stor figur I Stockholms undervärld äh, Förr i tiden Och då han som äh, Involverat Christer Pettersson i detta väldigt mycket För att Christer Petterssons Alibi, eller var, i alla fall vad han gjorde på motkvällen Var att han hängde på spelklubben Oxen Som Sigge höll i jag att Sigge har Oxen <laughs> Och det, Men det är inte den som är Nu finns en restaurang Oxen okay. Tror jag men det är inte samma utan detta var en illegal spelklubb som hette också. Men jag är inte riktigt klar på om det var i samma lokal. Eller hur det är det har. jävligt fett att man har en illegal spelklubb som har ett namn. <laughs> alltså, det är inte <laughs> som är lite som... Sigge, utan vi går till Oxen. <laughs> ja. Men det är som, som svartklubbar i Malmö. Alltså, så här, de, polisen bara låter dem finnas. Det finns ju inte en enda svartklubb Vad jag vet. Det är väl ett, kanske snarare trafficking Ja, det kommer jag. Då behöver man vara med lite, med lite med mer... Eh, Eh, involverade i den kriminella världen. Jag vet vad de är, men i Malmö är det bara så här. Och ut på den gatan så är det en massa hypsterkids, kriminella och en massa 19-åringar som läser kläderprogrammet eh, i Svalet. Ja, Tungt. Ja, men eh, och Sigger då verkar ha vara sån riktigt. Han var född dock i Örebro, eller något, men jag tror han flyttade till Stockholm väldigt tidigt för att snacka så. Liksom. Och eh, han då. Eh, Dels så var han väldigt eh, pratsam i förhör med polisen. Och eh, liksom insinuerade mycket om Christer. Eh, och då, han och Krister var väl i så här, ständigt antingen bästa polare eller eh, hatade fiender. Lite persplant och flink. Kanske så, Känns ja. Ja, kan jag tänka mig. Och väl, det finns väl teorin om att han fixade ett vapen till Krister Att han hade en magnumrevolver hemma. Så att Krister bara råkade se Palme- Gå upp till Sigge, hämta en revolver och skjuta Och så Och det, det här har han försökt att liksom vara smyga in ja, ja. Jag ser inte att det är Christer Men Han, han, kom, han kom upp här och sa där, Nu är den där jävla Palmen och checkar bi och Jag ser inte att det är Christer, Men. Ungefär så Och sen är det då eh, den här teorin om eh, Som kom några år senare att för, för att problemet med Christer Pettersom Var ju till stor del att man inte eh, Hade något motiv såhär. Varför skulle han vilja skjuta Olof mm. Palme men då att, att han var i konflikt med Sigge Sedergren. Över skulder och, och Sigis hade så. Och Sigge Sedergren hade här anlittat med några torpeder som skulle ta koll på Christer. Krister skulle då se till att ta koll på Sigge först. Och den går han runt med ett vapen. Är stenad. Ser en lång herre i rock och pälsmössa. Med en kvinna Utgår från att det är Sigge skjuter honom Och det råkar Ulf det kan vara Olof Palme Det är en jävla långsakt teori Men det har gjorts dokumentärfilmer på det De här härliga dokumentärfilmerna Som baseras på ett vittne Som pratar tio år efter Det hänt här, en kriminell är så, Pratar är med jävla, journalist Det är så jävla fett det, så här. det här, Fan vad lång Sigge har blivit Han tjackar Han har ingen brallis det är, så, det är så jävla dåligt Ja men det var väl de detaljerna Att, att de hade ungefär liknande jackor och, och han hade en flickvän Men Lisbeth Palme den här tjejen Som Sigge höll upp med var jätteolika Till den Och sen det här som hängs upp på i den här dokumentären då som bygger på det här att det skulle vara ett misstag, förväxlingsteorin. Där säger han här som då är det här huvudvittnet i den här dokumentären. Har jag tänkt på en grej? Palme och Sigge är jävligt lika. Och sen tittar man på dem och de är inte speciellt lika. <laughs> Sigge har en och så är det så här. Men, så vet fan. Men Sigge han känns som en sån klassisk liksom... Han höll i någon spelklubb, han sålde en fetamin, han uh, hade vapen. Och det kändes som det var på den här tiden. när, när Det känns lite, lite mer underhållande med, med kriminella liksom. Den gamla goda tidens kriminella. Jävla <gärna> skurkar nu. Ja, precis, med skurkar och att de, liksom, de och snytarna var liksom lite polar. Ja, oh, fan, Siggen har gjort bort det igen. Skräpte oh, Siggen. Ja, jag ska inte. Men jag tänkte också att, att du, förutom det här råstockholmar-grejen, att du också är i Jag får för mig att de branscher där det är mest folk som anser att de vet vad som hänt med Palme och sådär är kanske i krogbranschen och så. Ja, alltså då ser du vara gamla, du vet gamla drinkhaggen, alltså det som ser ut som Mona har jobbat på Pelikan i 40 år. De har nog stenkoll. Men så här, vi är ungtuppar tror jag. Men om, du, om du hittar gamla kypar. Då, så. Mm. Men har du, jobbar du mest med ung folk eller är det någon så ja. här gammal, gammal stöt? är ingen gammal stöt nu. Men jag har jobbat med många gamla stötar. Men just de som Står och berättar sanningen samtidigt som de putsar ett glas. Alltså, ja, precis. Jag känner ju en kille som <laughs> var med där på klubben samma kväll. Så. Och det här är ingenting som lämnar det här rummet. Men, <laughs> men jag berättade för dig på din andra dag på jobbet. <laughs> Nej, det är så... Ja, men alltså, tack så, så här, såklart. Även fastän, så hur länge har du på ett Sverige? Jag kom från Libanon 2006. Men jag sitter på sanningen om handelmordet. <laughs> Men nu är det i krogbranschen nu känns det som? Är det, är det skumrask fortfarande mycket? Det är ju svårare för folk att skingra pengar och svarta pengar. Alla krogar har fått en svarta lådan med mm. flygplan. Då vill man få reda på hur, vad som gick fel. Mm. Och restauranger för att visa här gjorde ni fel. Så, för att det var ju så jävla lätt att sätta pengar förut. Ja. Det bara stoppa in Ja. Va, va, varenda maträtt var den här svatten går via svart liksom. Mm. Så det är ju trist för att kunna ju få. Man kan ju inte få svarta pengar nu. nej mm. är du tvungen att vara avlönad liksom? Ja, jag vet, och få pension <laughs> och det. Men det är. Kriminal... där är därför alla ligger och säger, typ HA och... de har ju garderober. För det är där ja, det, det, det snurrar cash, liksom. Ja. Men har ni, du har inte jobbat på så här ställen med garderob, utan det är lite fina restauranger som... Ja, eh, nej jag har aldrig jobbat på ett ställe ställen med en garderob. Mm. Men eh, sen <hör> kan ni se så här ställen som... Ja, jag tror att de fifflar lite. Det är ställena som nu har tagit in bankomater på stället. Ja. Nej, ja, får inte betala med kort under 500 spänn så för, för <hör> pengar. <hör> Vill du ha <kvitter> på det? <hör> eh, tidigare nämnde Big Ben. <hör> ja, exakt. Har du en bankomat där inne? Ja. Men hur är det med chacket i kockbranschen nu då? Jag tror att det där är nog att Det var ju väldigt mycket droger förut. Och det är nog också, det är beroende på vilka ställen. Går du till restaurang Lilla Rosa, där står någon kille med en i köket. Han tar chack. Men eftersom det har blivit ett sånt statusjobb kocker, så... så är det med kokain. Då? Ja, exakt. <laughs> ja, det är ju mycket droger. Men bar, jag tror att barfolk knarkar med. Mm, för du måste... de är supergymnasom. Alltså kan ju så dricka. De så krökar hela pass. Ja, och och det... sen är kvar efter jobbet. Ja, och stänger ner i några timmar. Ja, visst. Det är jävla supande. Så jag gamla kockfyllstämpeln. Kockar dricker mer, sitter och dricker bärs efter. Mm. Det finns ju väldigt, väldigt få som super när de jobbar. Men är det inte i den här klaskaren att man har en öl, ett ölglas på fläkten? Ja jo, men det är inte att supa. Det är ju det, det det att fukta Och det vi är en klassiker också. Mm. Det är livets vatten. Där det har ju druckit många. Man har aldrig någon mat men det ligger alltid en varm flaska någonstans och köpa. Och eh, klassisk, eh, kan ta in tre flaskor i huset där jag ska koka sås. Ähm. Även fast man har vinmar som <skratt> är en. Ja. ja, det, det krävs. Men det är oftast de som är äldre som har en flaska vitt i kylen. Men är det att det rensas ut? De här kokyrket på väg blir mindre fyllt med härliga original? Ja, jo, det är det nog. Det är så jävla. Just jag sa. Man ska ha en sämla status, ett sådant statusyrke. Att mm. hinna och sånt. Ja, skit. visst. En bra det funkar inte allt. Och en sån, ähm, vad heter du? Klever. Oh, ja, jag är ja, ja, för fan. Det är ju någonting jag aldrig har använt, men det vill man ju vara. Ja, de ser rätt brutalt ut. Eller vad heter det på svenska Köttyxa. Köttyxa. Det är också ett bra, <coughs> bra namn. Det är, jag fick lära mig vad köttkvarn heter på tyska. Mm. Fleischwolf. <laughs> det är mitt nya favoritord. Fleischwolf. <laughs> det låter som en, en serie med David Hasselhoff. Ja. <laughs> Fleischwolf. Så, ja, det var därför han slog i tyska. <laughs> lever Sigge? Eh, Sigge lever inte. Sigge dog eh, på 90-tal tror jag. Att han hängde kvar. Han var med i liksom, rättegångarna. Till, eh, såhär, 89 var väl rättegångarna mot Krister, tror jag. Det första mm. Då var med och där alltså, det här... Men han var också så typisk som tror jag Han såg, han ändrade sig väldigt mycket Från förhör till förhör liksom. Det är också han som planterat den här eh, Ted Gärdestad eh, Grejen i eh, Palmutredningen att Han har sagt att han såg någon Som så ungdomlig ut Och såg ut lite som eh, Popsångaren Ted Gärdestad och detta har då tolkats som dels att Ted Gärdestad blev indragen på något vis. Han var ju skizofren och lite galen. Ja. Så att dels var han nämndes där, men också att folk misstänkte honom. För han var ju igenkänd och folk såg att han går runt och var galen på stan. Och då började jag tro att han kanske mördade Palme. Så att det bidrog ju inte till hans psykiska välbefinnande. Nej, att han, att han, lätt stressade. Att det han kallades Palmemördare av främmande tanter på stan, så. Och sen har du också ett upphov till att eh, de här som har teorier om att Palmes egen familj skulle vara inblandad. Ja. För att någon av Palmes söner skulle vara lik till Gärdestad. Så att det kunde vara då, eh, någon av Palmes söner som, som Sigge så. Nu tror jag inte man ska ta Sigge som ett sanningsvitt. Nej, alltså grejen är, jag tid. tycker att det är konstigt att eh, just att de skulle ha växlat <coughs> ihop Sigge där och Ja det är lite Olof. olika teorier Då borde det liksom sannolikheten vara större Att någon har Sigge I tron om att det var Olof Palme ja Tycker man ju Ja precis det borde ju Fast det, han har ju fler fiender Sigge För att i den, eller, eller fler fiender Det kan vara inte fel ord För att Palme hade ju en jävla massa fiender Det kan ju fler folk som var, hade tillgång till vapen Och beredda att bara skjuta ner någon För att det var sur på den. Men det är också underligt, alltså de kände ju varandra ganska väl, Sigge och Christer liksom, att de skulle se fel. Och att de skulle råka bli Sveriges statsminister. Ja, jag tycker det. är så jävla långsökt. Men det höll det för en dokumentärfilm. Det är ändå så jävla fett att man går på bio. det är det fetaste i den här man går liksom på bio. Så man glömmer bort Sveriges mäktigaste man, jävla hopp på, alltså liksom en mm. kanonpolitiker Nej men då drar på sig pälsmössan och går på matiné Och en tunnelbana också ja, ja. Matiné var det inte för det är ju eftermiddags Okej, bara gillar ordet <laughs> <laughs> Säg det. då. Att han gick också Och så, och så gick han ju på en film som Varför skulle någon gå på den? Ingen, brödna Mozart Ingen har hört talas om den förutom om, i detta sammanhanget liksom. Brödna Sen, Mozart gick, Ja, heter det. <laughs> jag vet inte vad fan sista film, måste jag. Ja, De valde mellan den och Mitt liv som hund tror jag. Är det så? Ja, och var... så var det att någon redan hade sett eh, Att de skulle gå med, med en av Palmesöden När han hade redan sett Mitt och sånt. där. Så jag för mig, det var det. det Stämmer det tidsmässigt? Jo, den kommer väl ungefär då Ja, det borde stämma tidsmässigt <hör> Så gjorde, gjorde fel val Att gå på bio den. <hör> Fel val av film Och kanske då med när man ser det efter efterhand, felval att ens gå på bil. Ja, det var dumt honom. Det. det var dumt med tanke på att vi går på Sigge-spåret här. Mm. Så... Att Sigge, var så, att hans klubb var så nära den bilen. <laughs> ja. Så att därför rörde sig skumma folk i de kroken. Men Sigge Sedling det låter ju som en härlig klubb, den där oxen. Jag vet inte hur det funkar med spelmanget i Kuliner och Söp. Jag antar att det är som svartklubbarna. Liksom. Ja, och så satt de och spelade också. Ja, antar jag. Här på Söder när jag var liten gick vi in i någon om affär, någon krimskramsaffär. Mm. Och det är i källaren så drar jag bort ett raperi. Där står eh, typ ett spel, eh, roulettebord, ett så lite övertäckt. Så mm. då var det liksom, i källan hade de hasardklubb. <laughs> och det är ju det fett liksom, det, ja. det gillar man ju att det finns. Ja, precis. Och man vill att det ska vara lite olagligt. Man vill inte ha de här, eh, Nej, jag har eh, de Jack, här Vegas. Jack Vegas, det är ju bara deppigt och liksom officiella kasin och sånt. Det är ju bara trist. Det ska vara, vara mörkt. spelade du något själv? Nej, jag, jag bodde i Svalöv, så fanns jag mig till nätpåkare. Ja, okej. Otroligt dålig. Sparade på, <laughs> på så här. Fan, en dam. Fan, vad soft. Där går vi, satsar vi pengar på. Du var en av dem som, eh, som finansierade dem det gick bra för. Ja, absolut. Mm. Jag vet, man ville ha mig vid bordet. <laughs> du, var bara, du bara gillade ljudeffekten när, när den... <skratt> <skratt> <skratt> Har du bara hittat det som Wav-fil wow du inte ja, så exakt. mycket. Exakt, du bara spelar in det på båda sidorna på kassetten. <laughs> du kan bara byta sidorna när man vill. På filen. Men har du varit intresserad av palmemordet och sånt när det gått TV3 och Chris Pettersson-dokumentärer? Ja, ja, det är jag tycker alltid. Att det är, men Jag tycker alltid att det är så trist. För att om man vet, kollar man på filmen Titanic så vet man hur den slutar. Mm. Det är så jävla enroverande att det är ett sånt jävla dåligt... Liksom, det finns inget slut. Nej precis, det är ju tvärtom då med palme Att man ja. vet att det aldrig slutar Ja exakt Och det är att det är så inte... att Man får aldrig någon release liksom Som när man ser på en däcka eller annars Ja det är som att kolla på Nu finns det ett slut på Sunset Beach Men det kändes som att det här finns inget slut på riktigt jag, vill ju, det är... jag har inte Sunset beach som på det sätt har sett det Nej då har jag, jag missat det. något skraven <laughs> Sunset Beach såldes in då som detta kommer att bli vår motsvarighet till palmutredningen. Men... Bitet, ni får göra det. Jag tycker att det blir lite, lite trådigt. som att det, det aldrig kommer att ta slut. Det är ju skitjobbet. kommer aldrig att få något svar. Nej. Den här podden kommer att få fortgå i evighet. Var var det var? Robert Kronberg? Häck, Häcklöparen. Häcklöparen? Han borde ha haft åldern inne. <laughs> du är bara chanser på en kille helt random. Men det är ändå, han rent, jag tänker också flyktvägsmässigt. Han är den enda svensken vid den ja, just det. som skulle kunna hoppa hoppat och skuttat. Ä även vid en låg ålder. Vad kan han ha varit då? 14. Ja, jag minns. Han var väl ganska gammal när han, höll på med, när han var som bäst i fotboll. Ja, han hade pung i flera år. <håll> han var en av de häcklöparna som du vet, alltid liksom drog pungen i, i... <håll> lite för kort. <håll> han han kan gick igång på det. Ja, nu var var <håll> känner jag till elever. Men han hade också ett roligt citat Kom ihåg när eh, Vad hette han här eh, Han som kallas Blade Runner Han eh, med ja, amputerade Pistolius. ben äh, Oscar Pistorius Han sklämt för mig att han har fått eh, Båda benen <kör> amputerade vid knäna Och har sprungit med här proteser ja. Och då får då Robert Robert Kronberg ja, det det. Får då uttala sig för de har sprungit Samma tävling någon gång eller så här. Och så säger han, jag känner dem så väl men han verkade vara en kill med båda fötterna på jorden. <laughs> nej, nej, nej, det är det enda han inte är. Liksom. Så, alltså, och jag det... tror inte det var medveten ordvits. Utan det var bara... Inte så smart ord. Var. Ja, fan. Alltså, det hela den historiska grejen. Det har ju gjorts väldigt mycket skämt på det. Liksom. Ja. Många skämt. Men... Min favorit på Twitter var någon amerikan som twittrade om att han uh, att han är oskyldig. But he hasn't got a leg to stand on. <laughs> Ordvits. Ja, ordvits. Men det enda som jag tycker är konstigt Och som borde fälla honom Är att han sa att han tror att det var en inbrottsdjur mm. Men vilken inbrottsdjur går och Bajsar <laughs> Det första de gör Det är det enda jag tycker är jättekonstigt Vad kan och, han chansa? Så här, jag vet att min flickvän Kanske har nyckellägenheten Hon kanske kan vara Men jag chansar på att en inbrottsdjur skjuter genom det Och jag vaknade upp av att hon är borta ur sängen Nikolaus Och nu <laughs> Men det var ju, första storyn var ju för att det skedde på så här dag så första storyn var att hon skulle överraska honom och han hade skitit och trodde det var en inbordsliv. Sen visade så sig att det inte kunde stämma eftersom hon var inne på toaletten. Liksom. Ja visst. Och Eller hon kan jag ha gått in där men det är ju... Men just att han har vaknat, hans story var ju att han vaknar upp i sängen utan sina proteser. Mm. Eh, han säger borta, vad kan de vara? Han, han känner sig eh, eh, sårbar från den Gå Går runt på stumparna i hemmet. Hämtar en magnum. Eh, för att sen släpas ut med en magnum. Och sen skjuter sin bajsande flick. Mm. Det är någonstans man ändå tycker F plus 1. <laughs> hade han eh, varit lite äldre så hade han varit en potentiell... Ja. Han har tillgång till vapen. Han kan springa eh, han kan alltså, snabbt. Han är snabb på stumpar också. <laughs> han kan lätt ändra... Ändra signalementet liksom. han, han har protesen, han kryter upp för trappan Direkt när han kommer in hörnet, tar han av dem ja, och, och går runt på stumparna Och det då är det liksom en halv meter ja, ja. Perfekt han, Utan protesen ser han det som Teddy Gärdes <laughs> <laughs> Ja det är synd att, äh, Åldersmässigt nog inte stämmer Ja, som, ja det, är, det är därför jag tror på Robert Kronberg Mm eller... Men du hade också en annan teori som du, eh, när jag föreslog Cigesselgen, så, så svarade du att du hade en annan. Ja. Som också känns som en klass i Stockholm. Ja, Beppe Wolgers. Beppe Wolgers, barnens favoritfarv. Ja. Farv och Beppe. Och det enda som, alltså, som styrker det är att han levde. <laughs> så här, kan det vara Beppe Wolgers? Nej, han var död då, så kolla upp det. Skiten levde. <laughs> Man, han, han dog 86 också, ungefär han ja, han ett halvår senare. September. September. Så att, och du sa hävdat att det är av magsår. Han dog av magsår. Och det kommer media. av... Stress. Ja. Stress kommer av att dölja att man mördat en statsminister. <laughs> ja, exakt. Ofta. Ja. Varför började han kröka? <laughs> jo, eller nu kanske han började kröka lite tidigare. Men <laughs> du vet ångesten. Ja. Varför gjorde han det här? Jag tyckte ändå att han var ganska skön, Olof. <laughs> han känns som en klassisk Olof-anhängare. Ja, det borde ju varit. Jag ja. vet inte, eller om var han var en än ännu längre han var Men han var lite så mis... mis Socialist. Ja, men då kan ja. man också tänka sig alltså, var Pistorius stödde sin flickvän. Han tyckte om henne. Mm. Så att det är ju ändå mycket bevisning här nu, tycker jag. Det, men det främsta beviset är ju fortfarande då att han levde. Ja, det gjorde ju en del andra också. Jo, mm. jo. Men, men, äh, <laughs> men han är möjlig, absolut. ja jag tycker. Förutom att folk borde känna till henne. Sen har vi det här med att äh, han överhuvudtaget skulle kunna ta sig upp för en trapp <laughs> Det är också. Det. Annars är Beppe Wolges främst Jag minns honom bara som Med de här dockorna ja. När någon inte färdig ja, och så här. Eh, Annars är han stor claim to fame Att han var rösten till Baloo ja. Men inte när Baloo sjöng För att Beppe Wolges var så usel på att sjunga typ. så. Alltså de byter rösten När Baloo brister ut i sång Okej, okay. det, det, är, det är schysst Det är som att eh, Ha en typ stämmer in i nakenscenen. Ja, en stunt butt. Ja, exakt. Så, ja. Men det har aldrig till exempel Helena Bergström och Rolf Laskor jobbat med. I deras sex som är ungefär 106 stycken. Ja. Det är så. Det är Colin, går igång. På det. Ja, alltså jag har en råd. Alltså, det finns ingenting som gör Colin Atle så kåt som att se hans fru bli täckt av Rolf Lasko. Och gråta floder. Ja, exakt. Alltså, I varje i film Elina Bergström är med i. Så mm. du med Även fast inte Rob Klassgård är med. Så kan du se efter texten. Tack Rolf" för... <laughs> De drar in honom bara mellan, <laughs> mellan inspelningarna. Ska, hålla ska sig du sig. ha du kamera med. Skit i kamera. Det är knulla min fri. Ja. Det var ovarande... de en väldigt konstig sorts fluffer. Ja och det ovanliga är nu att han... Eller, eller så här. När, när han inte är med i filmerna. Men de har en scen så här. Helena, du måste gråta här nu, så att eh, först får du ligga med Rolf och sen sätter vi igång kameran. Åh, <laughs> oh, hur fan? Tror du, kan det vara så att, eh, att de någon gång gått över gränsen och att Molly Natli alltså, egentligen är... borde heta Molly Laskold? <laughs> Nej, men det, det tror jag inte. Eh, men för, eh, Rolf är eh, väldigt känd för sitt ryck. Han, han är väldigt snabb på att lycka. Men däremot är det att nu är att Nattli runt 18 mm. Om hon ska så spela in filmer med farsan så Det har ju ni... börjat Hon har väl gjort så här, tre filmroller Varav en regisserades av hennes pappa Och en annan av hennes mamma Och sen mm. kanske en tredje av Och då får ni alltså tänka Det är då det den att tanken kommer in Så här. Mm. Var Rolf där? Um, vi ska kanske Ta avslut här Men har du något mer du vill tillägga om Sigge eller något kring detta? Nej, alltså jag är mest glad över att jag har fått lära känna Sigge också lite. Ja. ja, men så här som vi brukar ta upp avslutningsvis här. Om det kommer fram imorgon, vem som möder Olof Palme? Och det är liksom inga tvivel utan det bara är så här. Ja. Och du får välja precis hur det skulle vara att vem det är. Du får välja vem det är och vad som ligger bakom och motiv och så där. Du får välja allt efter eget tycke. Vad du tycker skulle vara roligast eller mest intressant. Oj vilken svår fråga. Jag vill ju att det ska vara Robert Kronberg. Så att han har lyckats med någonting. På sin karriär. Han var väl jättebra på att ta sig till scenifrån. Exakt. Det i Sverige att ta sig till I alla nivåer. OS, AM DM Finkampen fin <laughs> Tog sig alltid till Semiplan plats i semin. Kom igen Robert Jag vill ju att Jag älskar konspirationer mm. Så jag önskar att det vore Någon högt uppsatt Inom Inom polisen, inom polisen. Ja. Så Hasse, -Brontén. Hasse -Brontén, Bronte, jag... ja. Det vore ganska skönt om det var Hasse -Brontén. Det vore skönt för många Tjejer i 19-årsåldern <laughs> Du menar att de Fast då skulle de ju behöva Åka på sådana här Conjugal visits hela tiden <laughs> ja, Nej, men, Hasse, men Hasse skulle det kunna vara Åldersmässigt också ja, för Han var ganska ung då han var typ, Jag har haft med honom i podden Och ja. Då var han väl 17-18 ja. ja. När är man som, i bäst form i sitt liv Det är sant, det är sant 18. Men alla beskrev ju järnarensmannen som i 30-årsåldern. 30-40. Eh, plus minus 22. Plus minus 22, ja. precis. Ja, nej, men då eh, känner jag mig ganska nöjd och tillfreds här. Om du också gör det. Ja, Hasse Brontén. Eh, varför? Jo, för han var en jävla snut. <laughs> det, är de, det är de som vi misstänker i första hand. Ja, jävla snuter. Ja. Eh, Akab... <laughs> Så avslutar vi den podden och eh, säger eh, Tack så mycket Nisse Halberg. Tack så mycket Yes, det var det avsnittet Nisse Hallberg alltså Och eh, här kommer jag med lite snabb information Om några kommande gig Tisdagen den 11 mars Kör jag på Tondev Comedy Malmös nyaste ståupscen Det är bland annat eh, jag och Sara Andersson, väldigt rolig Komedien Och Petrina Karlsson med flera. På Folk och Rock i Malmö. Tondov kommer det, heter det alltså. Mer info på Facebook.com slash Tondov kommer det. Med O. Onsdag den 19 mars är gästkonferensen Oslipat i Malmö har tankesmedjan special. Jag är vicarie som jag är van vid när det gäller tankesmedjan. Mer info på oslipat.com. Det var all info för denna veckan Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!